Part. Hola bon Gràcies per atendre'ns. Gràcies per també fer-me aquest, uh, aquesta mini visita per aquí, per aquestes noves instal·lacions. I gràcies a aquestes noves instal·cionss doncs, podem dir que uh, es renoven també moltes activitats. Uh, proposeu noves uh, uh, propostes per al, al joven, uh, en aquest espai doncs que és molt més amable que on estàve fins ara que estàve doncs, com diguem, en funcions no? que, que se sol dir.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 al voltant de noves tecnologies. Hem un, un altre espai que, que s'ha habilitat és l'Òmnia, que és la sala d'ordinadors i, i dedicada a l'edició digital i al plató de fotografia. I llavors comencem fent moltes activitats d'això, fotografia, vídeo, impressió 3D...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 Sí, el 25 de novembre, que és el dia contra la violència masclista, ja fa anys que participem conjuntament amb Espai Dona amb diferents activitats. Una és eh, presentar-nos una cançó d'un un artista de Palafrugell, també ho farem, presentarem el, el videoclip d'una cançó, aquest any la cançó l'ha fet la Marina Gil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 Vinga, tu...